«Я не проливав крові», – казав Аденауер. Та його ніхто й не звинувачував у тому пролетті, але заощаджувати на мертвих? Щоразу вимагати свідків, доскіпуватися, чи правда, що то радянські люди лежать у Занні, і в Мюльгаймі, і в Бенцбергу, і в Браувайлері? А коли сам згодом приїхав на переговори з Хрущовим, то не тільки витягнув усіх німців, полонених з наших таборів, а кажуть, готовий був викупити та відвести додому усіх мертвих, які лежать під Москвою, під Сталінградом, на вогняній дузі і на Дніпрі. Я тоді думав, сидячи на своїм богом забутій агростанці, ну чому не покличуть мене для переговорів за Денауером? Я б знав, що йому сказати. Але не покликали ні мене, ні когось іншого і ніколи нас не кличуть. Помічники, радники і порадники трясуть некрохмаленими манжетами над столами переговорів, заковують главу держави в непробивне кільце, не проб'ються туди ні спомени, ні здоровий глузд, ні незалежне знання». «Чужі у нас не ходять. Коли й зуміє просочитися туди, хто небудь, то хіба що таке стерво, як Козурін, бо в нього дядько в верхах і московська прописка». Та до додумок про московську прописку було тоді ще далеко, зате Козурін виростав несіяний. Вони з Гарвиєм відправили вже, здається, останній ешелон репатріантів, тепер наша місія, власне, вичерпувалася». Я продекламував Козуріну. Та заходитись риштувати вози в далеку дорогу. Що це, з підозрою спитав Козурін Шевченко? Ну ти даєш, Сміян. А як же щодо Пушкіна? В глибині сібірських руд храніті горде і є. Війна скінчилася, терпінню кінець. У мене ще два пам'ятники і завдання вичерпане. «Завдання наше тільки розпочинається», – поважно заявив Козурін, ламаючи басок для солідності. «Ми залишаємося тут для збирання радянських громадян». Визбирування, Збирання? І не поїдемо звідси доти, доки останнього радянського громадянина не буде відправлено на батьківщину?» «По-моєму, ми вже всіх відправили. Це по-твоєму». Кого відправили? Тих, хто сам хотів їхати, а ті, що ховаються – вороги, зрадники, фашистські прислужники, агенти, найманці. А в таборах для переміщених осіб англійці зібрали тут півмільйона поляків. Скільки там наших? Сто, двісті тисяч? Треба перешерстити всі табори. А хто нас туди пустить? «Москва вже домовилась. Завтра з Геммера підполковник Дурас привезе наказ. Так що закусуй рукава. У тебе є такий цідилок, щоб процідити півмільйона людей? Цідити доведеться тобі, капітане. Я повинен здійснювати загальне керівництво». «Попався б ти мені на фронті», – подумав я. «Там би я тобі показав загальне керівництво, шмендрику нещасний». Козурін не почувався нещасним навпаки, його просто розбирало від самовдоволення, стан невизначеності для нього закінчувався, наставали часи, про які він, мабуть, мріяв ще, їдучи сюди з столиці. Починалася його стихія переслідувати, ловити, ізолювати. Щуку кинули в море, вона й не щука, так собі, щученя, та однаково ж зуби має гострі і загнуті всередину. «Май на увазі, капітан, – строго заявив Козурін, – відзавтра ми вже не просто офіцери зв'язку радянської військової місії, а офіцери по збиранню радянських громадян. Є наказ? Як завжди, усний і цілком таємний. Ніяких писань. Ми не можемо допустити, щоб щось потрапило до рук противника. А ми на території противника. Пильність і ще раз пильність. У Козуріна в крові була пильність, може, п'ятому чи десятому коліні. А що було в моїй крові? Глухі, далекі поштовхи, невразні натяки, нагадування здавнини, холодні, зловісні, немилостиві. Піди, знайди, приведи, піди, приведи. Вся енергія діяння на виконання чужих гвилінь, життя, погноблене чужою волею, тисячолітній попихач. Ще вчора я відчував себе сильним, мужнім, майже всевладним. Смерть загрожувала мені щокроку. Та я не лякався смерті, я перемагав її частіше, ніж вона загрожувала, щоразу випереджав її. Я не знав ніяких обмежень, ніяких спонукань і велінь, окрім єдиного великого веління перемагати. Але ось перемога.